Mikäli ja kuulet ääneni olet ystävien seurassa tai juudella 98,5. Olo vähän tervoo. Sitten te nostatte kädet ylös. ¿Cómo semmoista että huudatte? On, jolta puuttuivat pukkulat vartalon Sitten kääntyivät tuulet, tuli kutsuvat kuulet, Nyt rinna pulleat pallot on On sulla sairaan hyvä Sili silikonit Niin pistin pyörit hyvät Sili silikonit Ja ne ulkomuoto tosi Ja ne puseroa mukavasti pullistaa On sulla sairaan hyvät Sili silihepat ja tervetuloa taas seuraan, rakkaat ihmiset. Tänään otetaan kappaleita, joiden otsikko on mahdollisimman hämmentävä tai, tai, tai jos jotenkin sloganin oloinen tai huono. Tuo meni siihen huono osastolle, rauli -Juhani ponto Silikonit, tai jotenkin kappaleen otsikko on jäänyt elämään. Niinku tämä seuraava tahdo rakastella sinua. Ja syy miksi siis otetaan tänään tällaisia biisiä on se, että nyt on aika vihdoin ja viime on 15 vuotta paskis pyöri. kerran aikaisenttään. He saa radiossa niin uusi loukka tuohon vanhaan, että huutoja huonoa musiikkia niin keksitään uusi. Laittakaa ehdotuksia sideboxiin. Paina huule, huulja vasten. Epä kuulet taida, johto. Kosketaan mua joka paikka. Katso syvälle. Ilmiini, tunnetko tämän hetken kauneuden tahdon rakastella? Ja ennen kuin joku toivoa, tota, niin on, on aika polttaa Suomen passi, niin en soita sitä kappaletta, mutta kaivannulta löytyy vaikka mitä. Tässä on koko ajan, tässä on siltapyrotekniikan alkeet, Mitä Mamu Duunaa, nikerialaiskirjat tulevaisuudesta, Neekeri Ukko ja Hakkarainen, Saatana kävi täällä, pukottajien maa. No niin huono musiikki, että mä en kykene soittaa tota noin, mutta, mutta tämmöisiä legendaarisimpia, Kappaleen nimiä tietenkin huonoja, sellaisia ja on tietenkin tämä seuraavakin. Korava se on! Kuka talven harmaa takki? tuksu korva karvalakki. Istui hetken päällä penkiin. Nyt jo tuolla vilistää. Kuka kulkee turkki päällä? Kesälläkin joka säällä. Kuka huima huimapäänä Paahterastan Orava, Orava se on Orava. Orava se on Orava se on Vastustamaton Ja edelleenkin näitä käsittämättömiä viisi nimiä Huonoja biisin nimiä on Hintsanen Ylipäätään se ei ole biisin nimi, se on artistin nimi, mutta KORSOR! Mutta katsotaan, on tuottaa ollut tänne jo vink, vink, vinkkejä, vinkkejä, vinkkejä, ja Hit, hit! Ai mitä piti keksiä, niin siis paska uusi leuusi slogan. Sanikoni ehdottaa lait paskaa, pappia perjantaisen, ihan jes. <sussu> Jostain, MUN SYDEMMELLÄ on kympärän kappaleita toivotaan... Joo, mä ajattelin soittaa sen, mutta mä jätin sen tonne kuitenkin. Ei, ja sinikka on ihan neekerikappa. Ai, <sussu> vaan kaikki helvetti. ON sitä niin neekerikappa, niin neekerikappa. Tuon niin nimittäin Mikko-alatalo löytyy vaikka kuinka monta biisiä. Tuossa käydään kohta niitä läpi sitten, jos se vaiheessa on ongelmaa. Jos siis olka ne, tuossa on huono, niin musan on turkaamassa tämä. Taisin on paskaa. Päivä hymyilee. Korsoon. Silmät säteilee. Korsoon. Tuoksu punajan. Korsoon. Sinua mä rakastan. Ja etukäteen on tullut, kun mä laitoin jotakin ehdotuksia tonne noin Facebookiin, niin mikä äh, mikä se olikaan? Shit Music Oli oli aika paljon kannatusta. Mitäs mieltä siitä olette? Tai Great It Shit. Tai Shit Happens tai Shit List Happens. Jos englanninkielisellä mennään. Joku oli ehdottanut, että paskaa ilman paita, mutta mä laitoin sen vähän ytimekkämpään muotoon muotoillinen. Elikkä paskaa paidatta. Sekin sai paljon tuota, no, niin, tykkäyksiä. Ottakaa kantaa, ottakaa kantaa. Jostain. Kansas Uga hiljainen. Tervetuloa via vie doloroosa. Vapauden. Päivä hymyilee. Korus hyvä. hyvää paskaa maailmaa. shit. Ja koska Facebookiin tosiaankin on tullut erotuksia reippa-hasti, niin laitetaan seuraavaksi käsittämätön kappaleen nimi. Kuka, mikä se olikaan? kuka on asialla? Noimanni Suomen tai Dingo? Käytännössä, mutta käytännössä Noimanni. Hyvät naiset herrat, Facebookissa. Tein, Sä minut maton alle, nyt selon nettiä yksinään.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 Kaa, paketissa ehdotetaan. Issaan. Numerosi sain sun ystävältä. Fin shits. Joo, mutta jonkin verran tulee ulkomaalaisen kippiin sen soitettua. Soitin sulle ilta kymmeneltä. Paskakin on parasta. Ota? Paska tai Paskakin, Paskalista on parasta. Aika hyvä. Roketelta. Kuulin naudusit taustalla. Mies vain vastasi Päärä numero. numero. Olen luoksesi synnyt kulkukissa, Näin kuvasi Facebookissa En elä toivossa Asun sun huoneessa, Facebookissa Olen tässä sun ritaari Ne. Kuja Ciudad Mester Asun huoneessa. viime viisupiisi oli nimeltään Cheesecake, tosi hämmentävä tarinkoilla niin ja olihan se valkovenä Aila Belaruskin aikamoinen. Hitto se olisi pitänyt soittaa, mutta ei, ei nyt ehdilä hakevat tuolta noin. Lisää hämmentäviä kappaleiden nimiä. Rotta Päpätipää, ja klassikko. Niemes jemeks, jemeks, Niemes Niemes Pää. Oliko mitkä hiihulit nyt tota, mitään maailmanloppua tänään man, manannut, kun oli auringon pimennystä pukkassa? Mutta vielä tuossa äskeisessä kappaleessa tämän lastenlauluista, niin Sitä löytyy käsittämättömiä kappaleiden nimiä. Se on ihan ymmärrettävää, koska tehdään pikkuskidellä niitä kappaleita. Mutta nämä Jeesus-kappaleet, <laughs> mikä tässä melkein uskiski biisi laittaa, niin se on todella naurettava teksti. Sada. Tästä löytyy muun mm. muassa Laulan halleluja ja Pyhä, Pyhä, kaikki -valtias". Ylistäkää Herraa, just joo, niinhän sitä pitää. Mutta yksi, yksi pahimmista Jeesus-kappaleista, tuossa oli joku oli toivonut Hesburger-kappaleita, ja Harri niemen oli, kun se oli Harri niemen tuonut sen levin, on myös seuraavakin levin tuonut tänne näin. Nimittäin tässä on tämä, mikä öö, tämä onkaan, mikä tämä onkaan, tämä sitten ja idän Ihmeet, ja siis tämä kappale nimi, Jeesus, siunaa nämä lihapulat. Liha, liha, <tos> Riku avantoa, että spermaset nakit runkkasi juhannuskokkoon. Tuossa on tullut ehdotuksia. Paskalista parhaimmillaankin paskinta. Toi on aika hyvä. Parhaimmillaankin paskinta. Kirjataan sitä ylös. Toi johtaa. Rakastaa ruokaa. Vesi kienällä ruokaa! Sitä lisää tuokaa. Yeah! Menee aivan päin. Ei ruokaa kuulu syödä näin, mässä ei vain kuole. Taisteluta voi vähän vähän väärtäisi, haluaa, että parhaimmillakin paskaa, ihan, ihan miten vaan. Paistuu, Joku tuommoinen, to, mutta tuolla linjalla alkaa mennä. Ei paskempaa, maistuisi varmaan mullekin. <laughs> siis, Jeesus, Siuna nämä lihapullat, jotka emot ovat valmistaneet. Niin kuin sinä olet rauhan ja pelastuksen. Jeesus, siunan nämä kevät rullat. Herra takanapen valmistamat. Niin paljon meitä rakastat. Äsky kuului rajoilla Kuudes joulukuuta. Tehtävänne silloin mahdoton. Silloin on siis itsaripäivä. Sinne jäivät ikuisesti monet teistä, teki valintojaan käsikohtalon. Ovat rajalliset elämämme päivät, emme koskaan tiedä kenen vuoro on. Monet mutta liian monet jäivät, vuoksi kodin, isän, maan ja uskonnon. Ilman onnettumaa ystäväni olisimme vain läntisilläni. Ilman miestä, jonka jalka on nyt puuta, sarki arkipäivä kuudes jouluuta. Ilman teitä selvinneitä jostain sieltä, puhuisimme, puhuisimme nyt vierasta, vierasta kieltä, ja vist, ilman heitä joiden risti ovat puuta. Ja vierasta kieltähän täällä on jo aina silloin täällä koulussa pu puhumaan, ja näin la laitetaan pakkoruotsia seuraavaksi soimaan tässä näin apiruotsi CD1-levyltä. Tämä on käsittämätön kappaleen nimi, tai biisi ja biisi, mutta täst, tä tämä on Styken tittelin nimi, tämä on raita numero 5, tekst nelonen, eli fyyrä varmaan ruotsiksi, om Alla tar hand alla ja nyt pudens system. Mitä se ikinä tarkoittaakaan? Alla tar hand om alla... I nytt boendesystem. En positiv bygemenskap där fördelarna avgjort överväger nackdelarna. Och där i synnerhet unga barnfamiljen tycker att det är tryggt att bo. Det finns alltid någon till hands som kan hjälpa. Alla strävar efter att ta hand om varandra. Tack, herr rittan. Tåsta nog. Ronic, låt oss lägga till ett meddelande. Jag har inte satt något långt. Paska, paska, jag suunalta suna, joka laittoi vielä, Raisa nettitikkuja netti sydämessä. Jeesus. Parasta paskaa radiosta. Mm. Ei kukaan musta välitä. Kovat on kieli, kovat, kovat on täytänyt olla nipan lääkkeenäkin. Joo, mä törmäsin yhteen typpiin, äidin. joka... Kävi, tuota, no, niin se, joku friendin luona joka tuota, Nippan naapurissa asusteli nippa niin naapuri niin sanoi että vähän oli, hyvähän oli niin kuin, ei ole ihan kaikki ei oli ihan kaikki sillä jatkalla videon musaa ja et myötä häpeä larppalaitto toaka en lukea, en tahdot. Silmitöntä sontaa simakorville, joo Toive, Nissa soreja Anna rakas rajuhetki Se on, se on kyllä käsittävät, käsittävät nimi, kyllä Se on klassikko, kyllä Ei löydy, ei valitettavasti Sukkula veenukseen toivotaan kikalta on, on tulossa, mutta sieltä löytyy vieläkin hämmentelämpi kappale niin se otetaan se kohta puoleen Pascalista, isitit Joo, joo, tohankin liittyen, liittyen, liittyy Emme suos puremua, kyllä, sekin, kyllä Koskee, Uusi loukka paskalista jesus se paskalista kyllä votaasee. näin on mikä taas ei ei, ei, ei love biisi pienet nimen myös myöstä tänä naikodin biisi koraan joo niin onkin Sojetaan! se on on on on on on, on, on, on, on tulossa mitä eroa Paskalistalla ja Viinillä, toinen ei paranne vanhetessaan. <laughs> Paskaa, tuulin täysin laiskajilla, toi toi on ihan jes. Koskee, kun sivusta vain sitä katson. Paskalista suolipoppia jo vuodesta 2001, aika, no, ihan jes. Suolipoppia, loistava ahju, toi, toi tuli jo noin. Paskaa tapahtuu, kyllä, shit happens. Tai shit list happens. Yksin. Vas väritun, hän seisoo. Juutit niin täyttä paskaa taas, ehdotetaan. Ai niin, eppuja, pissaa ja kakkaa. Perkele, mun piti kaivaa se, se mun piti kaivaa, mun piti kaivaa, mun piti ottaa se, mutta mä en lemma, mä muistanut. Hitto. Sorry. Verper oli täydettömästi oikeassa. Pissaa ja kakkaa epnormoni. Ja se on vielä tehty silloin joskus, siis 9 luulla ei silloin punka-aikoina. Kaikki on paskaa paitsi paskalista. Mia mm, Jees. Paskalista se on takapuolesta, tietenkin Artin nappi, Paskalista se on pyllystä, olisi ehkä parempi. No ihan jees. Paska ukraanaan niin pääsiäisleipässä, näin se pitää paikkaansa. Paskalista, Paska ja varjotsoi.. soi. Sattuu. Oltamme loppuviisi tässä näin. ruotsia tähän eller henne kommer man överens om menyn. Menyn läks upp på anslagstavlan några dagar Den som vill äta antecknar sig listan minst få. Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Tajuudella 98.5.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 Mä bileet perjantaina 27. maaliskuuta Sirkuksessa ja lavalla on aivan sairaslaina. Paleface ja räjähtävä nyrkki, Puppa J ja Ituhipit, Kartelleen suoraan Tukholmasta, Kale eli t 1 uudella matkulla ja Enkkurapin lupaus Mentality. Samalla juhlitaan mun uuden Remix-levyjulkareita. Snaija luova tuho Remix saatavilla vinyylinä. Nähäntö Sirkuksessa nyt tulevana perjantaina. Niki "Delegate Delicate Freedom albumi, nyt on aidonne storassa, Delicate Freedom, ja tästä vielä palaneen lisää albumista.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 Menispä tämä jono nopeasti. Niinpä. Kauhea hätä. Hyvä, tytöt. Se on kyllä hienoa, että nuoret välittää nykyään ympäristöstä. Jaksatte oikein junottaa sen puolesta. Sillä lailla. Siis, mitä sä oikein meinasi? En mä tajuu. Vessassa käynti on nyt ympäristöteko. Otamme Fortumilla talteen jäteveden sisältämän lämmön ja lämmitämme sille koteja. Lisää aiheesta osoitteessa fortum.fi. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Ränti ja Vahanen on paskabiisin nimi. Ja se tuli sinä sitten. Soitetaan tänään paskuja aika hämmentäviä kappaleiden nimi nimiä, titteleitä. Kerron, kun me lähdettiin mun kaveritten kanssa baariin... Perjantaina. Me päästiin sinne sisään. Ja yksi sellainen on ehdottomasti, Antti Tuiskun uusi, uusi singlen nimi, on irti. Koska siis totahan sanotaan, käytetään silloin, kun joku pedofiili liikkuu jossakin, totta, niin irta, irta, irta, irtaillaan Petoon irti. Se on ihan siis ihan käytetään selkeästi, että tota, niin tämä on oman sitten nimennyt sen mukaan, että sillä lailla. Mutta tänne tuli Pascalista on tullut hyviä erityksiä Paskalista uudeksi sloganiksi, joka aikaisemmin siis on ollut huuto, huuto ja huonoa musiikkia. Tietenkin voidaan pitää sekin, jos te ootte sitä mieltä, se on paras. Okay. Mutta Pirtolaito on hyvä tuohon Paskalista kuulematta Paskaa. Ja kaikki on Paskapaisin Pas Paskalistaan. Olen laittanut Lars tuohon mutta se on joku ilmoittaa jo aikaisemminkin. Paskalista musasta sen haistaa. Mä mietin että haistakaa Paskalista. Liittyy tähän, että täällä on ilman paita ja hiki, hiki haisee, mutta en tiedä, onko se liikaa haistakaa Paskalista. Ja se DJ oli et hää, ketä luulet Paska haisee ja paskalista soi, noniin! Sä oot sä, ja on ja minä tuiskuu. Ja ihan niin kuin polkki, joo no, pikkasen poikki. Ja mä tulin tänne pailaan. No niin jatketaan lisää, vähän niinku nuorissa on meningillä. Jos Antti Tuisko nyt enää voi laskea. Elikä tosiaan Petri Naikodilla on tullut uusi kappale, Sitten kun mä kooraan. Hämmentävä kappaleen nimi. Baby mä oon pahoillani oh. mut mä Mun täytyy. <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> Paskalista, soittamme sitä, mitä muualla ei kehrata. Mä mm? kooran, mä kooran, Katosin, mut sit takasta ei Takas taimaastaan niinku veskuloirin. Suojaa korvat, pääs vaikka powerin. Toi on hyvä. Paskalista, pistää pöntö sekaisin. Hei! älä plissarnaa, täydä taas vuotaa niinku talvi vaaraa, joo. Sieluuni, tuolle nebolan saa Nuttamia Hu, Hyvä tapa laihduttaa Tehän vaikutus fitness Hei, vaikka valvira painostaa Ajo viski ja lumainosta. Nei, Madden kanssa kimppa kivaa On Putin loukkaan taas. Ei Ei, ei, Ja hä Lisää hämmentäviä, lisää lisää, lisää, lisää vastaavia biisin nimiä Ehkä koran oltaisi, tehty Jos ei tätä kappaletta oltais jokin aika sitten Muutama kuukausi sitten Lassana se oli kaikki vaan unelmaa et maimi, vaan tyyliin sais naisia kuljettaa. Roidin kanssa haavein porsesta Ferrare, tosin ylpeitä eidustin joukkueen perkarein. Vai saada metsi laulamaan. Ja se ne voi, että tyttö kuulu naurattaa. Ja mä teen työtä käskettyä, takauve tuli sala keskenytä lähettyä. Kruisasin mun meidän mäksää, niisukas tonta. Toas ainakin mun viestiä vähän pääsit, Cheekin sokka irti on nimen menhämättävä kuin myös flexat nimenomaan. Ei aina ei huolia lainkaan. Paskalista, kaikki mua on paskaa, paitsi kusi, jep! flexan, flexan, flexaa! Haistakaa paskalista koko valtiovalta, jep! Paska on paskaa, vaikka voisi vaistaa, paistais, on On tähden Päähäiriä oli mulla mainen, mä elämästä laulan, olen suomalainen. Siinähän se tulikin, se, se, se kappale sitten on jäänyt elämään jossain määrin käsittääkseni. Mä otetaan sitten paskalistan tämmöisiä klassikkoja, jos on loukannut työeläkeuudistus 2005. Ja se ei sillä alaotsikolla otetaan sekaraita tässä, mutta lähinnä se on työeläkeuudistus 2005. Se on klassikko, klassikko Otetaan mitä ja millainen uusi työeläke oikein on johtaja Markku J. Jääskäläinen telasta. Tämä on, tämä on, tämä on, tämä on, tämähän me osataan jo melkein ulkoa jo. Uusi työeläke on huomattavasti aikaisempaa selkeämpi ja kattavampi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 vuosi ansioista ja sitten 63-ikävuodesta lähtien peräti 4,5 prosenttia, eli kolminkertainen määrä siihen verrattuna kuin nuoremmilla. No näin se on, se on. Tota, Piti laittaa armottomat, tässä on kaksi, äh, kaksi CDtä, niin piti soittaa näitä klassisia lauseita, jotka ovat jääneet elämään, niin se pikkumppulaisen armotonta menoa, mutta se, se on valitettavasti hukkunut. Se olisi löytynyt myöskin samalta cd tä ykkö -CD olisi löytynyt vähän samanlainen lause, nimittäin, mikä se nyt onkaan. No juman kautta juu oli olisi löytynyt sitä niin, mutta sitten olisi myöskin eli erittäin hyvä ellei täydellinen, mutta ei se on nyt kadonnut jonnekin, mutta kakkosseilijältä löytyy kuitenkin, sieltä löytyy kuitenkin klassinen niin kuin life is life henkinen toteamus, tota moottoripyörä, moottoripyörä. Mä oon puolukausikirjaa Olin, sillä ajelen iltaisin, varmaan lähtee tarkasta kääntiin näin. Tämä puutioinen, satula on On rukki. Kun motori käytiin hydäliin istumaan lihakin pyrä. Ja he kumma kiukka se päässäkin pyrä. Motori pyörä, motori pyörä, koottein, on väellä ni pyörännä musia näin. Vaskallista perejään pelastusta ehdotetaan. Motori pyörällä ratsastaan, motori pyöränä motori pyörä. E, eikö se vanha kelpaisi, mitä käytet taikona omassa EPSs tuttu vc:stä Hihihi, joo. Motori pyörällä, motori pyörällä, motori pyörällä. Valista lista kakkosia. Motori köödä Moli pyödä sootesti. On läi pyödä navu siaisia katsasta. Motori pyöräänään ratsastaan. Motori pyörä Moli pyödä sootesti. On väli pyödä namusaisisia katsasta motori pyödällä motori. Vaskalista pidettoosta vude kuuliitsuus. Sitten Music Oli. Joo. No. Se on, se on korkealla. Paskalista ja olo helpottuu. Radio helpotus. Muusiradio. Juttimus keskellä Helsinkiä. Paskalista, mutta tuli pahti. Se sopi ohjelman jälkeen. Mutta klassisia lauseita. Ei perkele. Ei, ei, ei, ei. ei. Nyt, nyt, nyt, nyt tää löytyy, kato, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt nyt, nyt, nyt, nyt, kun on mennyt tuolla pitäisi piti soittaa bailataan rankarasti Frank Pappa, mutta tää on se on mennyt väärään, kato, tästä levystä puuttuu toi, elikkä nyt tuossa on nykäsmassa, elikkä näin, no nyt mä saan näin oikeaan järjestykseen. mä mietin, että tässä on itää heikkää, aikaisemmin soittaa taas näin, että se ei lähde soimaan, missä sitten löytyykö nyt se tuota. joo, joo, joo, laitetaan sitten juman kautta junaspäivän, näissä löytyy tältä levyltä, tältä päivä. Juu, ei kun äskemmonen asia mulla oli, että jos jotakuta kiinnostaa toi Toyota Mark 2, 74, tai sitä nuorempien yksilöiden kunnostusta ja huoltotoimenpiteetin Tässä on vähän Toi jota Mark 2 on autoista ehkä voittamaton Pientä laittoa se vaatii vaan sitten paanalle räschaidemaan Kone Mikiekaista ne pennasta pois, pereimmät eskarit ollaan pois, puhkevat helmat kitataan. Lipputangon nuppi, iso isä päähän putosi. Ai! Nuppi, nuppi, lipputangon nuppi, juhlaa tunnelma pilasi. iso isä täytti, talo oli saatava siistiksi. Hienot juhlat tulevan näytti, serkungin piti mennä naimisiin. Nuppi, nuppi, lipputangon nuppi, isoisa isä päähän putosi. Sus siunakko. Mm. Nuppi, nuppi, lipputangon nuppi, juhlaa tunnelma piilasi Tänne tuli viesti myös Pascalista tuo musiikin jarrutus jälkeen Suhanen oli armeijassa lehmien alta Soitamme miten, miten mulle ei kelpaa Ei, ei sun pakko liittyä Pascalista nimetä niin Voidaan laittaa vaikka masentavaa musiikkia ja, ja ankeita, meininkietä, jotain vastaavaakin Mikäs sieltä? Nuppi, nuppi, nuppi lipputangon nuppi, juhlaa tunnelma Joperuona Ruona, traktori traktoripyörä traktori traktoripyörä Maalata piti, kukahan senkin äkkäsi Tuonen viikaten liippasi liki, kun tankoa ruvettiin kaatamaan Aa, Nuppi, luppi liipputanko nuppi, iso Paskalista rämäkkästi Sventer fotaisee kyllä näin, mutta se ei välttämättä tavaudu mulle kuin Paskalista kuuntelijoille Joku laittoi oli itsenmeistä. joka oli Paskalista its amazing ja nimittäin niin. hämmentäviä kappaleiden nimiä, sehän ei ole itse meisin, mikä lukee satu kostiaisen levyn kannessa, vaan se kun se kuitenkin laulaa sinne että meisin, niin se on levytetty kuitenkin Mazing nimellä sitten DJ Lulleron puolesta. Niin laitetaan sitten soimaan ihan tästä justiinsa tuosta noin. Tämä on hämmentävä toi mitä niin tämä on siis niin mä tämän kappaleemmin, tämä on Jos tuli vielä Eveliina Kurki. Se osaa, että sillä ei peppua vemputtaa. Siinä kappaleen hyvin parhaimmillaan. Äh. Miksi et ero liiente mennä paskalistaan? No se on ollut totta, noin totta, nyt tuomaristossa meikäläisen kanssa. Joku laittoi Lapinlahden liintu, se opii hyvin tähän ohjelmaan, niin kun mä laitoin Bisoimaa. biisin soimaan. Palaito, että naisia. Paskalista ei se siitä. Se on ollut paapo tällä mutta tammeen niinku mitä Paskalista on käytö. Ei se siitä. Ei tämä liitty mitenkään miten käytekti hommia ja lasten tekemiseen. Paskalista radioohjelmikin puolue. puolille. oma mistä on myöhäiltä hetki. Ei mm. Paskalista. sitä saa mitä tilaa. Immediately gets up. Isn't it amazing? How the circle of the life Goes round and No, eiks mä eti soi. Pimpeli, pimpeli, pimpeli, pom. Oli se kattoneen noin. Menneet ja tulevat ja olemme hetken läsnä olevassa yhteydessä. Mistä ihmeestä tätä? Ai niin. Hymy on kieli, jota... Tässä on, tota, on, ää, on vaihe ne, nelonen. Hymyn ohjaaminen alas ja ruoasulutuskanavaan on kappaleen, kappaleen nimi. nimi. ...rentouttaa jännittyneitä lihaksia ja hermostoa, poistaa energiatukoksia, edistää elinten ja rauhoisten toimintaa, lisää vastustuskykyä Mut, ja elinvoimaa. No toivon on kiinnostava. Täältä, täältä toiset kokonolmenta löytyy tämä armotonta meno. Hyvä. Armotonta meno. Niin sinä se kappaleen nimi tulikin eteisistä, sitten sit, kannattaa soittaa sen enempää. Ja otetaan sitten seuraava vähemmän, kappaleen nimi Mäntsällä mielessä. tämä on omistettu pössölle. Jos mä lähden täältä Roomaan, joudun lentämään. Jos mä lähden täältä Ruotsiin, joudun purjehtimaan. Rautatiet mua vie taas, jos tahdon Moskovan, mut jos mä lähden Lahteen, joudun Mäntsälän. Mäntsälän mielessäin, Mäntsälän mielessäin. Mantsela mielessä, on mantsela mieleessä. No mitä Mäntsälä? No niin siinä on. taas tuli, se kappale tuli, tuli, tuli tässä näin hämmentävimpiä kappaleiden käännöksiä nihan on, on tietenkin ehkä klassisin on toi Lance Morrisonin Wonderton Waltz luuri käännös heikake miltä meno maistuu mutta on, on aika klassikko on tämä What a feeling flashdansin tunnari on käännetty suomeksi mikä fiilis ja Mikä mikä ihan loogista mutta se vaan kuulostaa, niin jumala ottamaan Nyt, mikä fiilis kappaleen Tulkitsee diandra, Anteeksi olen hyvin Ei ollut Tämä on sitten tähde Katsotaan suositus, kun tulee Maria Veitola tulemaan tänne vieraaksi. Jota no lupautunut tulemaan paskikseen vieraaksi. Että missä kiusaan sitä. Pomo, pomo, pomo on roustamislähetys. Pitäs Ehkä sitten, kun tulee tämä seuraava tähde levy ilmestyy. Mä <laughs> Oi kuinka mä En muuttaisi näin elämäin. Sinä saavuit ja annoit riemuun... Paskalista musiikin pohjois toi hyvä. Hyvinkään mainittu torilla tavataan. No niin, sillä tulikin sitten siis se kappale, niin sitten mennään mainoksiin. Kuunteet Radio tai Tahjuudella 1015 eli taajuudella 98,5. Lasten ohjelma IPANAPA Radio. Viikonloppuaamuisin 8.10 Radio Helsingissä ja Passoradiossa. Tämä on Lasten Season Film Festival 26.-29. maaliskuuta Helsingin Biorex ja Maxi. I, this is John Bondrew, and you are listening to my favorite radio station. 70 ja 80 lukujen New Yorkissa. Keskellä rockia underground-elämää. Robert Maplethorpin intohimoinen elämä. Tallentui hänen taiteeseensa. Valokuvataiteilija Robert Maplethorpin näyttely Kiasmassa 13. maaliskuuta 13. syyskuuta Tule ja koe vuoden näyttelytapaus Kiasma.fi Mikä on mielestäsi vuoden paras radioohjelma Äänestä nyt omaa suosikkiasi Valitse radioohjelmista parhain ja olet mukana arvonnassa, jossa palkintoina älypuhelin ja bluetooth-kaiutin Vaikuta ja äänestä osoitteessa radiomedia.fi Voittajan palkitsee Digita. Radion juhlavuodessa mukana XXL, Skandik ja Vianor. Radiomedia.fi Niki delicateista Delicate Freedom albumi nyt on aikoina storessa Delicate Freedom. Ja tästä vielä palaneen lisää albumista.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 Pukka, pukka. Ja tuosta mainokseen liittyen, siis minä en olisi sitä ehdottanut, mutta radioihmiset täällä ovat itse ehdottaneet, että meikäläinen olisi sitten vuoden radio toimittaja sitten, ehdokkana, pas, tai siis Radio Helsingin ehdokkaana siellä sitten. Se Facebookissa, että minä olisi itse ehdottanut sitä, mutta ei ole, en ollut minä sitä tehnyt. Mutta saa äänestää, saa äänestää. Pommiin, pommiin, pommiin, nuku pommiin. Ja siinä sitten tuli sekin sitten, joo, kiitoksia. Hämettäviä kappaleiden nimiä tässä soitetaan. Niin Tässä juttu, ehkä outa homma täällä, reggae. Okay. Real reggae okeikin tuli nyt sitten. Tipi ti, tipi ti, tipi ti. Tipi ti mainittu. Tässä on Euroviisukokkoelma. Katsotaan, se ottaa sieltä. Tätä näitä Euroviisusta nimittäin löytyy. Otetaan sitten seuraava. Siinä oli Tipi ti tietenkin Mario rungilta. Ja sitten yllättäen Mario rungilta löytyy kappale nimeltään... Tom tom, tadom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, vielä, Kyllä, on, on tämmöinen hämmentävä kappaleen nimi ja ylipäätään tuumat kappaleiden nimethän nehän toimivat, toimivat aina. Ja näin on, ja nyt tulee sitä kikkaita, ja ja suklaa venukseen, mutta sanotaan sanoin, että löytyy vielä hämmentävämpi kappale, niin ei ole niin suuri hitti, mutta kuitenkin tartut tiukasti hanuriin. Paskalista perintää parahduista, tuolla ehdotetaan sopeneeksi Paskalista likainen elämä lapselle. No, tämä nyt ei ole astenoilla, mutta muuten tämä toimisi ihan helvetin hyvin. Jape, totta kannatetaan tää No, hei, no, laitetaan, laitetaan likainen elämä lapsille. Soittaja sormi on sellainen elin. Soima se saa vaikka millaisen pelin. Tarvi ei alkeita, paina vain palkeita soitti me sen, kuin hyväillen. Elkeiläs ilmaiset rakkauden teat. Mut hei, mulla mähän on järjestynytkin pari semmoista mä, mä käännetään toinen, mikä mä oon jo aikaisemmin, paskaelämä aikuiselle. Niin eikö se, eik se voisi olla ihan jees? Niin paska, ettei sanotuksi saa. Hyvä. Eikä la laitetaan kolme loppukilpailun tässä näin, paskaelämä aikuiselle tai sitten paskalista, ku kuulematta, pas, ei parhaimmillakin paskinta tai parhaimmilla, eikö parhaimmillakin paskaa, paskalista parhaimmillakin paskaa tai sitten paskalista shit music only. Ottakaa kantaa, joku joku noin kolmesta, eli vaihtoehdot ykkönen, e, tota, niin paskaelämä aikuiselle, paskalista, ja paskalista, e, paska aikuiselle, tai sitten kakkos vaihtoehto, parhaimmillaakin paskaa tai kolmonen shit music only. Aika on vielä tässä reilu viisi muuttia äänestä Ky Vajaa kymmenen asiaa Se luokkaa Noin vaihtoi, teidän ei oteta uusia vastaan Pitää päättää, pitää päättää, pitää päättää Jytki sulle vain Armahain, pysy aina rinnallain Perustyhti komeen naisen, runsausmuotoisen Hilokesakkaatujen Jos on hettoja, käytän kelttoja On aimenäksän lopoinen Kuppi kokoa, käytä suurinta Kaput sinoa. Miten täältä tulee ehdotukseen? Ykkönen, kakkonen kakkonen, kakkonen, kakkonen, ykkönen, kolmonen Ykkönen, ykkönen, ykkönen, ykkönen Parhaimmilakin paskaa ykkönen, kakkonen Kakkonen, kakkonen on ykkönen Ykkönen melkein kuin kakkonen, ykkönen ei kuin kakkonen. Ykkönen, kakkonen. No ykkönen tietenkin äänestä kakkosta. Ykkönen, kakkonen on tällä hetkellä. Elikkä paskaelämä aikuiselle ja pa paskalista parhaimmillakin paskaa. Ne on nyt on tällä hetkellä kaksi vaihtoehtoa. Eli ykkönen on siis paskaelämä aikuiselle, vai kakkonen parhaimmillakin paskaa. Sika-ihanainen nainen, huippusmengissä Ykkönen ykkönen, ykkönen näyttää johtaman, katotaan mitä käy Ja näitä viisien nimi, jotka on klassisia Niin tossa oli XL nainen On mikä hirvonen On vähän huolta, tietysti selostajaosasto täällä aina olla terveinä, mutta ei se väliä Paskalista ihanaa, mikä ihanaa, uusi slogan, ihanaa. Leijunat, ihanaa, ihanaa, ihanaa, tämä on ihanaa. Ne, ne, ne, ne, Vaikka tekee kipeä, ei, ei, tekee. Kipiä, ei he haittaa. Hey, ihanaa, mutta me, me, me tuon tulee junttistrilogiassa, otetaan ja silloin tulee soitettua, kun lätkäskapat alkaa, niin näin ollen ei sitä. Otetaan klassisia biisin nimiä, tässä näin Esa Saarinen ja Poika Rakkaus. Oli ja kakkonen, kakkonen, kak... ykkönen on kyllä ykkönen. Kakkonen, ykkönen, kakkonen, ykkönen, ykkönen. Kakkonen, kakkonen, kakkonen, kakkonen. Okei, okay, kakkonen, ykkönen. Kaska tulee kakkosesta loot Ykkönen, kakkonen. Tämähän me on ihan tasoissa tällä hetkellä. Herranen aikaisentää. Kaksi poikaa. Hutpaita. Että te haluat halu osallistua tuohon äänestykseen. Kertokaa mulle, mikä on paskin Mikko Alatalon kappale. nimi, otetaan se kohta puolen. Tässä on näitä ehdotuksia. Hasarni, riko riskillä ruma. Hyvää jivät toisiaan. Titä vielä taitaa tulla kesä. Pyvät Tarjous kalja kun sulla on töitä, lohina <sus> Kenkkäränkkä tietenkin. Hystävyys roppani kaipaa romantiikkaa! Räkkö, Jos sä menet lappiin, älä anna muille! Oi, Vessalasi Vessanavan Paali. Riko on riskillä ruma. Piileä. Mummon ja Vogarin heitto. Ja alla. Tästä se, se vielä. on kosketus. Ei ole ei, se, sitä niin eikä dekappaleita, ei onneksi taida löytyä täältä näin. Siellä Mulla on kolme kokoelmaa tässä näin. Toisilleen ei traktorilla tansseihin, siis käsittämättömiä Lekivät kappaleiden nimiä. join. Mutta katsotaan, ykkönen, kakkonen, kakkonen, ykkönen. ykkönen, kakkonen, ykkönen. ykkönen. Tähän ihan tasa menee! menee. Tässä on jotenkin, jos pitäisi jotenkin. Ilman muuta ykkölippi. kakkosita on kyse. Puhamaata. No niin, sitä ei ole levitetty. Muuten, kun olen maiskappale. Känkkärenkin katsotaan Mummonen vuokrien heittäjä, maailmanlopun menikin. Kakkonen, <laughs> Tarjos Mirsten majoneesi, Tarjos Kalja, Lappiin ykkönen. Jot halu pitää hauskaa tahto pitää hauskaa kappaleen karkkakka nyt. on niin tasa toi määristys, että sitä en kyllä tiedä. Laita taas mikko soivaan. Laita taas mikko Ympärillä tässä on aikaa. Vajaa viisi minuuttia vielä ottaa, ottaa kantaa. eli onko uusi sloukan paskaelämä elämä aikuiselle vai parhaimmillakin paskaa? Tai siis parhaimmillakin paskaa. Se on, on kakkosvaihtoehto. Ykkönen on, on paskaelämä elämä aikuiselle. Sitten myös oli. Yllättäen se, se ei, ei pääsyä Mutta nyt, jos sä lähet Lappiin, älä anna muille. No, Kyllä että on meinaa, että meina on näin. Lapin tunturilla kaikki terassilla Päällä, posut on, ja mitä nyt tulee? Yhtönen, ykkönen, ykkönen, on ykkönen, ykkönen, ykkönen, ykkönen, ykkönen, kakkonen, kakkonen. Toi huomattu kolme kertaa, kolme kertaa kakkosen, no välillä yksi käy. Kekkonen, kekkonen, kekkonen, kakkonen, nyt kakkonen. kakkoseen, eli nyt tuikkaan ykkösen, ykkönen taitaa johtaa. Kakkonen, kakkonen. Jos sä menet Lappiin, anna muille lo. lo, lo, lo. Piera ei niin ainakaan tuille. Lo älä anna muille. Kakkare, lolololun, lolololun, lolololun. Kakkare kaikille, kunnalliset, etuitsit, lo, etuitsit, etuitsit, etuitsit, etuitsit, etuitsit, etuitsit, etuitsit, etuitsit, etuitsit, etuitsit, Johan nyt on kumma, kun et vastaa kännykkään. Ei ole lasten katsottavaa, kun pellit avaa. Neljä, hyvä päivän. Loppu heti jo, Yksi kansa, yksi valtio Yksi vaal, ja toivotan. lauloi jonkun vaija. No, mistä se nyt sitten ykkössään menee nyt lappiin. muille. loo! On the Ei mä saa päättää vittu. Vieräipi vieräipi aina katu tuille. Lo, no niin. Kaari, muille. <tos> Onkohan se tämmötä valia laskea, näinpä näin. Kyllä, se ilmeisesti nyt on voittanut. Yksi vaihtoehto on, laitetaan toi Facebookki. Ja siellä se sitten lopullisesti ratkeaa. Mutta kyllä hetkellä näyttäisi kyllä siltä, näyttäisi kyllä siltä, että kyllä paska aikuiselle se näyttäisi kyllä sitten voittavan, voittavan tällä hetkellä ilmeisestikin, mutta laitetaan vielä Facebook. La la laitetaan vielä Facebook! me laittaa se Facebookin tuossa vielä tuossa noin viiden aikaa, kun mä pääsen, pääsen himaan, pystyn rauhassa keskittymään, niin lopullisesti, mutta nyt näyttäisi, että paska aikuiselle voittaa, sovitaan, että tuossa on niinku muutama ylimääräinen ääni, se on sitten saanut, mutta Facebook ratkaisee sen sitten lopullisesti. Äh, katsotaan, äh, joo, vaikka lauantai ja va Käännipäässäänkin te voitte osallistua siihen sitten. Mutta kaikkeen aikoin ehkä paskin biisin nimi on tämä seuraava. No hätä, tämä on tätä, hyvästi! No No hätä. <tum> <tum> <tum> <tum> <tum> <tum> <tum> Laulu, jonka mä tein Laulan sen sulle ja itselleen Tää on tätä Jokainen on joskus murheissaan Kun tuskailet niin murheet kasvaavaan Tää on tätä Tää tätä Tätä. Kämpästäsi sihäden. sait Ne halus vuokraa sadakkait No hätä Tää on tätä Vetoat pute. Ai niin se, se mun piti vielä sanomaan, että kaikki aikojen paskin ulkomainen biisin nimihän on Scooterin How The Fish Ja mulla oli tuolla Scooter 2 mutta jostain syystä sitä biisiä ei löytynyt Anteeksi no, hätä. Uh, uh, uh, uh. oh, no uh, uh. Ei lantin lantia ja huono sää Ei naista, joka voisi viihdyttää Mut no hätä Tää <tä on tätä <tähtä>. <tä <tä> Ihan torhaat suutaan mutristaan Se huonot vipat vain aikaan No hätä Tata Tämä olisi itse no hätä. Tää on tätä. No hätä. Tää on tätä. No on tätä. tässä muuta kuin eiköhän panna rämäkkäästi Sventerille potaisee oikein kunnolla. Ja nyt lähti!